Hej och välkommen till The Effort Cast. Jag heter Nick och jag kommer att vara er värd. Idag är det tisdag den 22 februari och detta är episod nummer 13. Team Effort som spelar in den här podcasten är en rollspelsgrupp som spelar Dungeons Dragons tillsammans. Och i podcasten så pratar vi om det här rollspelandet men också om annat som vi är intresserade av så som brädspel, tv-spel, böcker, tv-serier, musik... Lite blandat helt enkelt och idag har jag med mig min eminenta panel bestående av Anna, Hej Sandra Hej hej. och Håkan. God dag, god morgon eller god kväll? God kväll är ju det riktiga då eftersom klockan är sex. Men eh, inte kanske för den som lyssnar? Inte för den som lyssnar i Japan där vi har eh, cirka 30 000 lyssnare om jag minns <laughs> rätt. Så att, eh, god poäng Håkan. <laughs> Idag så kommer vi att som vanligt prata om vad vi har gjort i veckan. Vi kommer också att prata om under veckans tema vårt rollspelande som vi hade en omgång nu i söndags vilket var ja, två dagar sedan. Och sen kommer vi ha en topplista också med hemligt tema kan vi säga eftersom vi inte har gjort den än. Vi är lite sena, vi är lite, vi är lite sena med den men det, vi har ju pauser. Shhh, det är... Du behöver inte erkänna det. Nej, jag vet men jag, jag tänkte att det kunde vara lite skärmigt, antar jag. Eller något? <skratt> <skratt> Sista minuten tema på toppfemlistan. Men eh, vi börjar med vad vi har gjort i veckan. Vem, vem känner sig månad som har haft en extra rolig vecka? Ingen känner sig manad. Ja, då, då, då, utser dig, Anna, att, då utser jag dig, Anna, till att behöva berätta om ni väcker och vad du vill eller inte. Okej. Okay. Ja, vad jag har jag gjort den här veckan? Jag har spelat Diablo 2 den här veckan med Håkan. Jo. Mmhmm. Mm det hade jag aldrig gjort förut. Så det var ju var intressant. Jag spenderat mycket tid med att försöka gå med. WASD istället för att klicka och såna här saker. Um, nu senast så lyckades jag även ja, späcka min gubbe lite, lite underligt. Därför att jag av någon anledning testade hur många gånger jag kunde trycka på samma knapp. Men uh, ja, det har varit roligt. Det har det. Och vad spelar mm. du för, för karaktär? Jag spelar en druid. Oh. Mm. -hmm. Det var, också, det var också min första karaktär som jag spelade upp till level 89. Jäklar. <laughs> Många levelar. Ja, jag är level 17 nu, tror jag. Och ja, använder eld mest. Spring runt i Hawkins. Necromancer är väl hundra gånger mäktigare än, än min droid för det här laget. Så att, jag, jag är mest där för underhållningsskull, tror jag. Ja, men... Drider är, har... är dåliga. <laughs> Vad sa du nu? Drider är ju dåliga. Ja, fast Anna vägrar ju förvandla sig till djur också. Hon bara nej jag vill ha en varg. Jag vill inte vara en varg. Ja. Var... Då är det inget poäng. <laughs> nej, det, det, du måste vara vargen annan. Annars har du inte en chans. Det är vargen som är bra med att vara drid. Alternativt björnen då. För den mm. har ett sexpack. Ja. Möjligtvis björnen, med mest vargen skulle jag tro. Men alltså har... samarbetar man med varandra när man spelar tillsammans? Ja. Alltså det är så här. Man, man har ett gemensamt mål. Eh, men jag vill ha alla grejer som, som droppas. Så det är mest att Anna är en av mina minions. En av många. Jag har nämligen bara tagit på skelett. Jag har, just nu har jag fem stycken skitgrymma skelett som är asbra. Och så har jag Anna också. Så, så tar jag alla grejer som jag... Som jag tycker det verkar roliga, typ alla ringar och diamanter och så. Så man jobbar väl tillsammans, men det är egentligen bara jag som är där. Det, det är mycket så här, Håkan, man hör Håkan så här, åh, den hade min ring. Uh, sen om jag tar upp någonting så hör man, varför tog du min ring? <laughs> um, ja, det, det, det är ungefär så, här, så det går till när vi spelar. Och så vill att du ska vara en varg så att han har en varg också. Ja, det duger liksom inte med att jag hade tre vargar, utan nej, jag ska vara en varg. Så nu tänker jag absolut inte vara en varg. Jag måste säga att anledningen till att, till att du eller till att vi båda har det som vi har nu är, man kan ju väldigt tidigt i spelet nu för tiden liksom, sätta ut alla sina skill points igen och jag tror mm. att Anna gjorde det utan att veta om att man liksom, när man har satt den så är den satt. Det är ingen så här accept button efteråt Ja. Ah. Jag var lite trött när jag gjorde den. Det var, jag, tänkte, jag tänkte World of Warcraft. Så jag tänkte, ja, men jag kan ju testa. så undrar hur många levelar det finns i ja, Fireball. Eller vad fan det var för någonting. Um, det fanns ju väldigt många levelar. Typ, mm. typ så här 15 eller någonting. Så att, och även med 15 levelar så är den skillen jättedålig. Upptäckte jag. Men, är, det, är det den där som liksom rullar långsamt framåt? Nej, det är nästa skill. Det är den andra som som bara skjuter eld åt sidorna det är den jag spämmar ja. hela tiden um, men nu har jag börjat levella upp i sammanträdet igen så att jag får tillbaka mina vargar för att även trösta mig själv men du spelar alltså, alltså dridiga, jag, jag, jag kan säga jag spelade ju väldigt mycket drid just för att han, han mm -hmm. springer så himla snabbt för han har massa så här ja, han är varg och sådär så han blir ganska snabb ah. och sen eh, om ni skulle spelat med mig då skulle ni ju aldrig, ingen av er fått plockat upp någonting i, i, i som alltså ni förstår, jag har den level 89-gubben, plus att jag har ju spelat upp någon till level 60 på hardcore och en himla massa andra gubbar också. Mitt, mitt Diablo-finger är så välutvecklat. Det är som att andas, det är som en reflex. Att plocka upp grejer med ljusets hastighet. Och det är ju det är en grej jag har märkt, för att, för att Anna gör någonting konstigt. Hon verkar stanna upp och läsa vad det är någonting. Ja nej, det är, herregud, jag tror jag inte jag har läst någon gång eh, vad någonting är. Man plockar upp Men man får ju slut på, på rum hela tiden. Det är ju... Vi har ju typ oändligt med, med resurser att teleportera oss tillbaka, det är bara att göra. Ja, men jag vet inte. Jag, det är än en gång, det är World of Warcraft-nerven här. Ja, men jag tar upp det som är viktigt för att jag behöver inte det där och det där. Men ja, jag vet inte. Man hittar aldrig något intressant i alla fall, typ. Nej, det är, ju, det är, ju, det är ju, man, man får ögonen öppna oh, jag, jag skulle jättegärna spela med er. så sen när jag får lite mer tid över kan jag väl hoppa in kanske, eller? Självklart, vi kan mm -hmm. boosta det. jag har aldrig boostat någon faktum är att det här är typ första gången som jag som jag liksom är den som vet mest så det är liksom, jag har aldrig varit den som leder så här, och visar runt och så, så jag känner mig asball när jag bara ah, nu ska vi gå till Andariel, wow, <laughs> wow. Ja, men, och jag men... bara vem var va? <laughs> ja, nu, nu är ju också Diablo 3 uppskjutet eh, vilket ni kanske har hört, ja det det är väl, mm. eh, schemat är väl mellan april och juni nu tror jag. Ja, sen CN, Q2 mm. har jag hört. Så, men det, det är ju fortfarande rätt okej. Okay. Jag gissar att det kommer skjutas upp ännu mer. <laughs> ja, alltså nya vov går ju in i typ eh, alfa eh, alfastadien nu. Så att, jag vet inte, och de lär nog inte vilja släppa dem samtidigt skulle jag tro. Nej. Det blir intressant att när det kommer, men jag skulle gärna hinna spela lite Diablo innan jag... Ja, hoppa i på nästa då, men det åh, herregud vad kul det är med Diablo. Men man har inte kvar sitt konto liksom, det tas bort antar jag eftersom. Jag tror det och även om du har det så är det nollställt för, de, för de gör det då då. Ja, men det var väl lika bra kan jag tänka mig. ja Kan vi spela på hardcore? Nej. Helst inte, alltså jag har inte dött ännu men det, vi, vi kör bara på normal och vi är på liksom andra akten precis ut, gått ut i öknen typ. Ja. ja, jag har dött en gång så nej. Vet ni vart man dör? På Mephisto ja, dör. Man. Överallt. På ja, <laughs> Mephisto är det i synnerhet man dör. <laughs> men men den, nästan den bästa att spela på Hardcore är ju faktiskt uh, Necromancer som du är i Det var det jag körde också när jag var, körde Hardcore. Mm. Man slår inte. Det, det som är farligt är att man var i närstrid och sloss. Och då finns ju också så här, vissa myterier som har Thorn som gör så att när man slår dem uh, så tar man själv skada. Så gör man jättemycket skada så, typ så dödar man sig själv. Det har ju hänt. Mer än en gång Har man säga så, om man är bara. Ju... Håkan står ju typ på andra sidan rummet och skickar fram sina fem skelett. Och medan jag springer runt som någon idiot och så skjuter eld lite grann. Så att eh, Håkan tar inte så mycket skada oftast. Nej, vi har ju precis börjat möta de här du vet, skarabéerna. Så om man slår dem så bara skjuter det för att alla håller dem så jäkla vidriga. Ja, de är, de är ganska svåra faktiskt. De kan man ju också dö om man har otur om det kommer en, mm. en tuff sån. Vi ska ju ner i de trånga gångarna snart där det, där det är såna överallt. Det ser jag inte fram emot. Nej. Mm. Det var annars, masken Annars Dana, har du gjort något mer Det är kul med Diablo alltså <laughs> Ja det är kul med Diablo Annars så har jag faktiskt inte gjort så mycket mer um, Ingenting av det vi får prata om här Så att, uh, det var därför <laughs> jag inte det kastade mig fram Men uh, ja det, det var höjdpunkterna på min vecka Spela Diablo Ty, Tycker jag duger gott mm -hmm. um, Du då Håkan du hade ju spelat Diablo nu förstod vi Men uh, är det något mer du har hunnit med? Uh, jag har uh, spelat Diablo, det har vi gått igenom precis. Mm. Jag har också en, en, en observation som jag alltid älskade med, med necromansen just. Det är verkligen så att, uh, det är verkligen så att, alltså, jag, jag tänker att om man är en, man är en uh, typ uh, fotspecialist, en läkare, då verkar alla problem man mass, massat typ, på liksom, ha med fötter att göra för att man, det är en specialitet. Och necromansen. Allting han ser är alltid så här, oh det här påminner mig om döden, så varje gång som man kommer in, in i istället så bara, I smell death here, och det, jag, jag vet inte, jag gillar bara det, han, han är enkelspårig, jag tycker om honom. <laughs> eh, förutom det, så jag har ju börjat räkna, räkna veckor, eh, slash effortcast-inspelningar, för det är ungefär samma sak med vecka, mm. i, i hur många Terry Pratchett-böcker jag har läst. Och jag tror sen, <laughs> sen senast jag pratade om det så är det jag är uppe i två och en halv eller tre. Ja. Jag håller på att läsa en just nu som heter Guards: Guards. Den är, den är, den är slut efter jag åkt fram och tillbaka med pendeltåget i imorgon. Den är väldigt, väldigt bra än så länge. Det är typ lite så här: Detektiv noir, slash fantasy, slash D-en cool drake med. Kommer du ihåg Guards: Guards, Anna? Du, du har ju läst alla, men du verkar inte komma ihåg dem speciellt så detaljerat. Nej, det, det gör jag inte. Um... Jag tänker mig att de liksom smälter ihop ganska väl. Ja, de gör ju det. Det är lite så här, Ja, det var, det var Sam Vimes. Vad var han gjorde först? Vilken var det? Uh, uh, Men jag, jag minns att jag, jag tyckte om den när jag läste den. Den är i alla fall väldigt bra. Den handlar ju, som titeln, som titeln avslöjar så handlar den om, om vakterna i staden Ankh-Morpork. Eh, och vakterna, är, det, är bara, det är bara tre snubbar som är där för synskull. För det är en gangster som styr hela staden, så han har... Han har ett annat system för att, hålla, för att hålla freden. Han har gjort så att alla tjuvarna har liksom rätt att, att råna en. De har liksom en kvot som de ska fylla varje år. Och på så vis är det ingen som blir förrånad för mycket. Så vaktarna går mest bara runt och ser till att allting är lugnt. Och om de ser någonting som inte är lugnt, då går de därifrån. Så man får följa, man får följa vakterna medan de, de nu... Det kommer en väldigt naiv ung kille som vill liksom göra allting bra där. Så nu har, börjat, nu har de börjat ta tag i det hela. Det är ganska, det är ganska skärmigt att se dem liksom, rycka upp sig och börja faktiskt lösa brott. Är det här... Eh, har Vettinari kommit in i bilden än eller är det? Ja, han har faktiskt kommit in i bilden och blivit, eh, blivit ersatt lite smått nu. Vettinari? Ah. Det är han som styr Ank Morgpork. Det är han eh, gangsterchefen som har gjort så att allting, liksom, allting funkar. Ank Morgpork är ingen bra stad, det är ingen vacker stad, men en stad som funkar. Allting har sin plats. Mm. Precis. Det är väldigt... Jag tänkte säga som Göteborg. <laughs> <laughs> ja, lite grann. Lord Veterinär är en väldigt, uh, väldigt intelligent man, väldigt uh, mycket planer, mycket... Uh, hans, hans största svaghet är hans lilla Terger Wuffles. Alla stora män måste ha en svaghet. Yes. <laughs> Förutom att ha läst uh, Terry Pratchett, som jag för övrigt rekommenderar till alla våra lyssnare... Du har våra... också läst en annan bok, eller? Ja, precis. Jag, tänkte, jag har läst en serie. Mm. Jag köpte, senast vi hade rollspelsession faktiskt, så, så var jag där lite tidigt. Så då tog jag en vända upp till SF-bokhandeln och köpte eh, Superman slash Batman Public Enemies. som, som ja Den, den, den tog ju slut ganska fort, för den var väldigt bra. Eh, handlar, om, handlar om Batman och Superman. De blir Public Enemies. Vad betyder det? Eh, att de helt enkelt är eh, efterlysta. Eh, Superman blir efterlyst för att i, i liksom storyn så är det, vi är inne i eran där Lex Luthor är president i USA, vilket, vilket händer, och det är en, den står för ett asteroid på väg till jorden och den är, det är en stor del från Superman's hemplanet Krypton. Eh, och Lex och säger att det är Supermans fel att den är på väg. Så, så han, blir liksom, han blir efterlyst. Så det är inte bara skurkar utan alla hjältar är ute efter att ta honom också. Förutom Batman då, som är på hans sida. Så de kämpar mot, eh, mot en massa hjältar samtidigt som de eh, kämpar mot Luthor. Det var väldigt bra. Den, var, cool. det var, den, den fokuserade väldigt mycket på liksom, relationen och liksom, eh, skillnaderna och likheterna mellan Superman och Batman. Vilket jag alltid har gillat. Och det är ett så här ultimat exempel på hur Emo Batman är, för att det, det är verkligen så här han, han gnäller i början om hur hans föräldrar är döda. Det är, jag ser inte att det inte är hemskt att hans föräldrar blev är döda. Men han hänger med Superman vars hela planet blir förstörd. Alla, alla hela hans familj, alla hans familjs vänner, familj, alla familjer på hans planet är döda. Ja. Superman är fortfarande väldigt, väldigt cheery och så här, whoa, yeah. <laughs> det är faktiskt sant, jag har aldrig tänkt på det som den jämförelsen. Det är väl lite annorlunda dock eftersom att Superman ändå har växt upp ifrån spädbarn med en, med med en familj. familj. Precis, det är ju det är där skillnaden ligger men det är, det är väldigt många i Supermans eller i, i Batmans i gäng Justice League som, som kommer från liksom, de är sista, sista varorna från sin planet. Ja. <laughs> My parents are dead! Batman är ändå den största crybaben då i din spaning av alla superhjältar lite grann men han vet om det. Det, det är ganska skärmigt att veta liksom att han, han, han vet om att, liksom att, han fortfarande, att han är ganska så här, han är ganska förstörd och ganska emo och han vet det men han kan liksom inte göra något så mycket åt det för att han anser att han är förstörd för det. Vilket utforskas ganska, ganska mycket. Det, det är är skärm vi ser i tidningen. Jag, jag rekommenderar den också starkt. Hur skulle du säga att Batman hanterar eh, just den här typen av att han mår så dåligt? Uh, han, han klär ut sig till en fladdermus och spöner ner en men han har ju inget <h Spencer> med. So 그냥, han sitter inte och käkar Ben Jerry's och typ så och känner sig tjock <h daily> <h Kim> nej han, ja, han gör ju inte det. Han, han jag tror sig han äh, <UK> och och och dricker han för full på fredagskvällarna typ så. men han klär sig i svart. Mm. Sig slabb, det gör han. han uh, han kör ju väldigt mycket på att låtsas liksom att han är Bruce Wayne, då, som, är en, som är en internationell playboy. Så att, fast han dricker ändå aldrig någonting. Han dricker alltid liksom bara mineralvatten eller någonting och låtsas att det är drinkar. Alltså, som sagt, han hanterar väl på så sätt ganska bra att han är emot. Men, men samtidigt så är han ju klädd till en, Alltså, han är ju helt psychopatiskt tokig och, <går> och klär ut sig till en fläta för att spöna ner skurkar för att hämna sina föräldrars död. Ja, det, det kunde väl. Det är nog ganska konstruktivt man säger det kunde varit värre. Det kunde varit värre. Jag har ett par serier där man får se när det är värre. Men det kan prata om det en annan gång. <laughs> ja, det låter intressant. Det, det kanske blir ett tema. Batman, då det var värre. <laughs> Eller något i <något laughs> det här hållet. Jag är på. Är det, var det din vecka, Håkan? Det var min vecka. Sa jag att jag spelade Diablo och var bättre än Anna? Ja, bra. Ja, Men då är vi klara. <laughs> Sandra då? <Hur> <laughs> ja, um... Jag har varit förkyld och eh, tappat rösten. Eh, den kom tillbaka typ i morse, så vi <laughs> får se lite grann hur det här går. Eh, en eh, direkt konsekvens av att jag tappade rösten var att jag upptäckte en värld av text-to-speech-generators. <laughs> <laughs> oh. eh, som jag då provade mig fram lite grann för att hitta en favorit till sist som jag Tog till hjälp lite grann under vår Dungeons and Dragons-session i söndags. Oh. Och det, det var intressant. De fungerar inte riktigt lika bra som man tänker sig att en hubot kommer att kunna fungera för samma syfte i framtiden. Men, men det fungerade i alla fall. Sandra? Ja? Snygg callback till förra avsnittet. Ja, eller hur? Mm. Verkligen. Men man kan, man kan väl säga att... Det som hände när vi satt och spelade rollspel var helt enkelt att Sandra satt med en dator som var uppkopplad till en tv. Där mm. hon kunde skriva in vad hon ville säga och trycka på enter och då sa tvn det, är det som hon ville säga helt enkelt. Mer ja. blandat resultat. Mm. Mm. Så det har jag gjort. Och sen så har jag, jag har också läst en del. Jag har läst bland annat Oscar Wilde's De Profundis, en bok som helt enkelt är en, ett jättelångt brev till hans älskare som heter ska jag säga här Lord Alfred Douglas. Och det här brevet skrev då Oscar Wilde när han satt i fängelse för, i princip för att ha haft relationer med den här mannen då. Mm. Så brevet handlar i princip om hur mycket Oscar Wilde tycker illa om Lord Alfred Douglas som har utnyttjat honom, tagit hans pengar, svikit honom, varit den största anledningen till att han sitter i fängelset. Det är jättemycket bara... Sak, så Skrev han det skrevande för att han inte ville göra sitt namn rent igen eller var det bara för att han kände så? Vet man det? Är det, någon, är det någon som har forskat om det? Det är säkert folk som har forskat om det men det är ingenting som jag har koll på direkt. Nej. Det finns ett litet efterråd i den här lilla versionen som jag har då, där det står mest att oh, han, var, han var sårad. Oscar Wilde och eh, det här är väl liksom bara någon slags, något sätt för honom att skriva av sig på. Sen så skickade han ju iväg brevet som ja. är eh, i bokform så är det 146 sidor långt. Mm. <laughs> eh, skickade han tillväg till, i, till sin gamla älskare då så han ville väl bara säga fuck you egentligen. Men hade ja, väldigt och... mycket tid på sig för att göra det. Jag väljer att tro att det var den här scenen i filmen- när, när han, måste liksom, han måste såra sin älskare för att, för att, för att rädda honom. Mm. För, det tycker jag är mer, för Det tycker jag är finare. Ja, då, då var det så. Var det, var det inte att ta i lite väl? Av Oscar Wilde? Ja. Nej, alltså man tycker ju det om man så först eh, bara läser- och tänker att ja, men här är en sårad älskare- så tänker man att som en gud- Ta det lugnt och get over it typ. Men sen så i efterordet så står det en massa om hur hemskt det var i fängelserna på den här tiden. Och att eh, han hade nog liksom inte så mycket att klänga fast vid annat än ja, sin motvilja och sitt krossade hjärta. Kan man säga om man skulle välja vem som var värst Crybaby av han och Batman. <laughs> vem skulle vinna? Eh, jag tror faktiskt att eh, Batman är värst. För det känns inte det känns liksom. Eller jag vet inte. men. Batman har i alla fall inte skrivit vad jag vet eh, någon bok. Eh, Danielle, eller har vi hans äldre bok. Nej, fast å andra sidan så är Bettman miljardär och liksom kan, om man vill leva ett ganska väl liv, medans Oscar Wilde satt i fängelse, antagligen väldigt mörkt, väldigt fuktigt, trasiga kläder, ingen bra mat. Det är så jag tänker också. Jag tror han Men. har rätt och gnälla, liksom. Ja, du, du menar så att situationen i stort gör så att han har större rätt att, att skylla det här på någonting? Precis, jag tänker också bara på hur det hade varit om det hade varit med mobiltelefoner, hur många sms den här andra killen hade fått, så här, oh, här passivt aggressiva, arga sms. Ja, men det, det hade ju varit motsvarigheten i vår tid. Det här att han hade fyllt smsat honom typ så här, fem år efteråt, fortfarande. Och då det en annan, bara, vilket jävla starkt, så ska han aldrig lägga av liksom. Det är motsvarigheten <laughs> till det. greven. <laughs> uh, men uh, jag kan... Det finns ju en film också som i princip handlar om deras förhållande, den heter Oscar Wilde, där Stephen Fry spelar Oscar Wilde och Jude Law spelar Lord Alfred Douglas och jag tycker att det är en väldigt så här bra kombination att se filmen och läsa den här boken för att då får man dels lite så här background story från deras, till en början, Ganska fina relation som sen går ut för och sen så får man det här superarga, superlånga brevet. Mm. Sandra, det, det låter på din som att du är på väg att dö. Ska, ja. jag, ska vi säga så att det var din vecka och så kan jag ta över så kanske du klarar att vara med i hela avsnittet. Ja, det låter jättebra. Det, <laughs> Vänta, Nick, Nick, ja Nick, vad har du gjort i veckan? Jo, jo ni, ni, men ni förstår. Mm. Jag har ju lagt den mesta tiden i veckan på, det, det är egentligen två saker. Den ena har med rollspelsomgången att göra är, och är att jag har gjort en ny karaktär ju. Mm. Det hela grundar sig i att min förra karaktär um, började tappa kontrollen över sig själv. Ja det, ja det, och, mm, han, han drog tillbaka lite möjlighet när vi hade att styra hela partiet och sådär. Så, där, så att, uh, vi har gett upp honom nu uh, helt enkelt. Och jag har istället utvecklat en uh, ny karaktär som är Bard, uh, Sir Edward. Mm. Och det lägger jag väldigt mycket tid på. Det, det tog, eh, eftersom jag inte har spelat barn innan, det, tog det ganska lång tid att göra. Och sättet som vi gör det här på i D&D är, är ju inte det traditionella sitta med böcker. Vilket kan vara intressant att veta. Utan vi använder någonting som heter Character Builder mm. på D&Ds hemsida. Som är väldigt smidigt och sparar mycket tid. Oj, förlåt Nick, Nick För jag bara säga ja. att jag har aldrig riktigt hört det där. Eller jag har ju hört Character Builder så högt. Men när du säger det, det låter som någon självhjälpskurs. Ja, det är sant. Det har jag inte tänkt på heller. Men det... Förlåt, det bara slog mig. Kör. Ja, men det är intressant i men, men i characterbuilder får man i alla fall hjälpa att välja ut om man väljer bard. Får man hjälpa att välja ut exakt vilka skills man kan välja. Hur många man kan välja. Vilka items man kan använda som bard. Och om du väljer den här så kan du också använda den här skillen och de här grejerna. Så det är en väldigt bra hjälp. Men min karaktär jag vill ju vara inriktad på att han ska vara väldigt god. Och han ska vara väldigt bra på att prata om grejer. Alltså bara att prata sura situationer. För att han ska nämligen aldrig slåss. Han, han har, jag har inte valt en enda grej som egentligen är en attack till honom. Så att han ska bara försöka prata sur alla situationer. Eller hjälpa andra eller hela andra. Det är bara sådana saker. Och för att få ihop det där så tog det väldigt lång tid för mig. Jag fick liksom läsa igenom allting och leta överallt. För att lyckas bygga karaktären så som jag ville. Då. Jag hoppas att det inte låter för mycket nu när jag ryser av glädje över hur bra det kommer att vara när jag dödar er. På grund av att du inte är <går> här uppe <ett> i Sapen. <går> ja, det, det kommer bli intressant. Men mm. att vi är ett ganska svagt parter nu faktiskt. Vi har, vi har ju en kille som kan slåss i princip. Men vi har ingen tank som kan ta skada. <går> Och så har vi två som kan hila en del. Men det är liksom så här: vi är inget vid, vidare välrundat. Väl, ingen vidare välrundad grupp eller säger ni? Det har, vi, som en har, vi två, ja. har vi två som kan ni gilla? Kan inte du hila också? Nej. Okej, okay, men då är det väl bara jag då. Kanske då har vi en som kan gilla. Jag, jag kan ge tre temporary hit points ibland med en, en ah. counter power men det är allt. Ah, det, var inte, det var inte så mycket då. Nej. Mm. Jag har lagt en hel del tid på att bygga den här pacifistkaraktären. Men vi kommer prata lite mer om honom sen under veckans tema också. Till viss del då ja, veckans tema handlar om rollspelet. Förutom att göra karaktären så har jag sett på serien Spartacus Vengeance. <laughs> Eller jag menar, ja. Varför? Ja, det är ju saken <laughs> jag frågar mig varje gång jag ser det också. Förra serien var ju Spartacus, Spartacus Gods of the Arena. Mm -hmm. eh, och jag, jag vet inte om jag har berättat för er men jag ogillade den ju redan då. Eftersom att det känns som att det bara är typ att USA har kommit på att eh, de kan visa typ så här hur de dödar folk. Samtidigt som de kan visa eh, hur de har sex med varandra typ. Mm -hmm. Så det känns som att den, den, den, den serien handlar om att skifta mellan att någon hugger av halsen på någon. Och att någon har sex med någon och hugger av halsen sex Halsen 6, det är bara att skifta emellan där typ så här, med ja. någon sekunds mellanrum och det känns som att det är den enda som den här serien handlar om Var det och, inte Var det inte Blood and Sand innan också, det är väl tredje serien som går nu eller har jag fel? Ja, det, det finns nog ännu fler skulle jag gissa ja. men, men jag började kolla vid på Gods of the Arena och Gods of the Arena tyckte jag ändå, den var ändå hyfsat bra ja. men den som går nu den här Vengeance, den är verkligen förkastlig, den är jättedålig <laughs> jag, jag vet inte varför jag kollar men jag rekommenderar den inte till någon. God's of the Arena kan ändå rekommenderas att se. Kanske ifall man gillar det här med Gladiatorer och sådär. Då är den okej. Okay. Mm -hmm. God's of the Arena. Men den senaste. Nej. Det är verkligen dåligt. Jag, det, det är svårt att säga exakt vad det är. Men det känns bara att det är sämre. Det, ni vet vissa gånger så ser man bara när det kommer en uppföljarserie. Ah. En uppföljarserie, så ser man direkt. Att ja. Vad har hänt här? Någonting har hänt liksom. <laughs> ser man. Det, det är ett typiskt sånt fall. Men det, det, det här har jag egentligen jag har bara sett ett par avsnitt. Liksom. Jag tror jag släppt sex. Nej jag vet inte hur många avsnitt som har släppts nu, men det är inte så många. Så den mesta tiden har jag lagt på att bygga min bard. Men mer tar vi om det efter pausen. Och jag tror det är dags för vår första paus nu. Och så mm. återkommer vi som sagt med vårt rollspelstema efter den. Så då ses vi om en kort stund. Simma lurt. Och där var vi tillbaka Från vår lilla första Trudelutt paus Och det, är nu... inte så, det känns väldigt skönt att ha en paus ändå. Det känns bra, man kan sträcka på benen Tänka på livet Ja, vi brukar ju ta en en timmes paus, eller hur? Mm. <laughs> Nej, man kan i alla fall ta en liten paus, det är väldigt skönt. Mm. Och nu som sagt, veckans tema blir eftersom vi har spelat rollspel rollspelet. Men vi har gjort eh, lite förändringar här i och med att vi själva har känt att det har varit lite tråkigt att prata om rollspelet på det sättet som vi har gjort, där vi bara upprepar vad som har hänt. Mm. Och vi har också känt att det kan vara, det kan vara svårt att förstå vad det är det, det vi pratar om i många fall. Därför kommer vi från och med nu när vi har haft rollspelsomgång fortfarande ha rollspelstema. Men vi kommer välja ut ett antal områden som vi ska diskutera. Eh, så här speciella händelser eller speciella saker runt rollspel som, blev, som vi uppmärksammade efter förra rollspelsomgången. Istället. Eh, istället och den här eh, dagens teman är... Behirer, Skill Challenges och att prata sig ur situationer. Jag tänkte att vi kunde börja med att prata lite om behirer. Det är ju ja. en typ av fiende. Ja, jag gillar behirer jättemycket får jag bara säga det. Jag ja. tar ställning för behirer. Du måste... det. <laughs> äh, äh, äh. Ja. ja. Ja, men jag, det, jag fick en eh, på en gång eh, positiv känsla av fenomenet Behir när jag såg någonstans på nätet. Jag vet inte om det här stämmer egentligen, men att de har någonting emot drakar. Att mm. de inte vill existera ihop med drakar. typ. Det känner jag igen. Ja, har, har du sagt det? Kanske? Nej, nej, jag menar bara att jag vill inte heller existera med drakar. Nej, men nej. förlåt. Jag, Eller så jag menar... känner du igen det från min första karaktär som var Dragonborn och som inte heller gillade drakar. Ja, precis. Jag kanske. förstår att det var därför du gillade det. Ja, ja jag, jag tänkte att jag, jag förstår att du identifierade dig där med, med Otilia Att ni är ett hat för drakar där. Mm. Ja. Mm. Och Några männen eh... kanske kan berätta vad den behirar. <laughs> Sade du sa du den? Ah. okej. Okay, cool. jag, jag, hade, jag hade tänkt hoppa in och göra det så här, utan att du sa till, men nu låter det som om jag fick göra det, så då kan jag göra det ännu mer. Eh, förra, nej, i, nej, jo, förra året när jag fyllde år så fick jag Monster Manual 2 av, av eh, några tjejer. Eh, det var nu ni skulle bli Mhm. <laughs> mm jag gråter här. Jag läste, på, <laughs> det bra. jag läste på om Behira, jag hittade en jätterolig grej på, på en hemsida. Där det står någonting om att behyrar inte är riktigt lika smarta. Förlåt att jag flikar in här Håkan men det, det står det. att de inte är riktigt lika smarta som drakar typ. Och att detta har skapat en ilska mellan drakar och behyrar. Eller något Fast åt det, det hållet. Det är bara ett rykte tror jag. Ja, men något... <laughs> du, menar att, du menar att behyrar är smart, minst lika smarta som, som drakar men det här är bara förtal? Ah. Men, men det som står i alla fall det has created a great deal of enmity between behairs and dragons and, are, and most behairs will attack a dragon with a level of ferocity impressed with it, if, even for such an angry creature. I thought it was kul att skriven. Hoppas falvar. Vi tycker jag är doomed. Nej. Här... <laughs> <laughs> <här> det var <är> konstigt. <laughs> jag ska att slåss. Jag fick då Monster Manual 2 av, av Anna och Sandra Eller Sandra och Anna, jag vet inte I alla fall, och när jag bläddrar igenom den Så det första jag ser, behyreliggör väldigt långt fram Det är en stor ett Fet bild på en as cool blå ormliknande liknande och lite drakliknande med risk att föredampa behyren Varelse med typ massa massa ben som spottar blixtar Och det är såhär, den tar upp en halv sida och är det coola att säga något har jag sätt Jag bara, den här grejen, den här grejen ska jag ha med i ett äventyr Och sen tror jag att jag hade det nästa äventyr typ Det var mm -hmm. när, ni, när ni fortfarande var i Iron Toots Lya för länge sedan mm. Så nu fick jag möjlighet att det här äventyret ta med en ännu större behyr som kunde svälja folk Ja, ja. Den, den, tog vår, den tog vår rogue. Den enda som gör skada och bara gick iväg. Det var inte snällt. Nej, det, var det var verkligen. inte bra. Nej. nej. nej jag måste säga att jag, jag gillar att jag har lyckats jag har lyckats liksom neutralisera. Myrdra då Som är en av de här som verkligen gör mycket skada Jag har neutralisera henne I två fighter nu i rad alltså Dels var det ju när hon låg på botten av En pool med liksom, och kunde inte röra sig Hon var under vatten Och nu var hon uppäten av en behir Vilket hon var helt fin med ska jag Ja Hon håller ju på döda behiren Hon klarade sig jättebra själv Det var ju liksom vi andra som Inte klarade av situationen så där jättebra utan Mest sprang Ja, verkligen var, men jag vet inte. V vad kan man säga mer om Behir egentligen? De är alltså så här rent, rent från ett där och spe, alltså, synpunkt så är, de, så är de en av de bästa eh, okej, okay, det är ett solomonster vilket innebär att man ofta ska möta dem ensamma. Alltså liksom, det är bara det monstret. Det är poängen mm. att det, det, det ska vara så farligt att att det räcker liksom med bara det. Och de flesta sådana fungerar inte, för de är, dels är de skitstora så att alla får, får plats runt den och spöar ner den. Eh, dels brukar de inte ha så mycket coola saker att göra, vilket gör att de, liksom, de blir långtråkiga. Och, och efter en stund så är det så här att par, ni kommer vinna, det är bara en fråga om tid. Liksom. Det, nu är det, här, det är mer bara att bara sitta av hitpointsen tills den är död. Men Behiren har en neat ability som gör så att den, den, har tre, alltså den får köra tre gånger varje runda. Så att, en D&D-fight är liksom att alla rullar tärning för att se. Den som får högst får börja liksom. Och så kör man i den ordningen om och om igen. Tills, tills fighten är slut. Och Behiren har tre sådana automatiskt. Den har liksom 30, 20 och 10. Alltså, det är den siffran den har. Och så får den liksom köra på, dem, på de tre gångerna. Så att den, den har tre saker att göra varje runda. Vilket gör att den liksom alltid kan hota folk. Vilket gör att fighterna blir intressantare. Ja, men det är ganska. Det blir ju tydligt roligare för dig att spela också. Då ja, som Ja, så ju... Jag har, ju, jag har ju alltid kul, även om jag liksom, jag, poängen är att jag ska få stryk, det är ju hela grejen. Men alltså, jag vill också att, jag vill också att liksom det ska vara en intressant fight, inte bara att det är så här. ja ah, bra, nu gör vi tio skada gör vi det nästa runda också, och rundan efter det, och rundan efter det, och sen är det slut. <laughs> det, det, det ska vara lite så här, okej okay, nu händer det någonting, nu blir det läskigt, nu blir det kul Ja, Behiren har ju rätt, också, rätt många coola attacker, den, den använder sig av lightning kan vi väl säga också. Ja, precis, den kan stampa i marken och välta folk. Den kan liksom spotta blixtar i en stor fet liksom, kon framför en. Den kan svälja folk som vi sa. Den har mycket roligt för sig. Det är en farlig, det är en farlig grej att möta helt enkelt. Sen förutom, om vi ska oss vidare från behiren men, men i allmänhet verkar det som att det är tummen upp på mhm mm. mm Jag tror att Sandra till och med har startat en förening för behyare i samhället. Det kallas Bris. <laughs> <laughs> ja. Nykta. Men, men, men jag, jag tycker egentligen att jag skulle alltid hellre möta en drake än en behir. Jag tycker drakar är häftigare. Drakar är ju coola, det är svårt att säga ifrån. Ja, men det känns lite så. Men alla verkar alla, alla verk inte hålla med om det. Skulle du säga fortfarande Sandra att det faktiskt är bättre med en behir än en drake? Ja. Vilken kontroversiell åsikt. <laughs> ja. Behirsen, ja, eh, behirs Boudoirs kan det heta för Dungeons and Dragons. ja. Mm -hmm. Ja, men det så, de känns så vanliga också. Så Man vill hoppa. ju vara lite alternativa. Jag förstår. Men samtidigt så gillar du enhörningar jättemycket och det går ju rakt emot den typen av resonemang. Men det är undantaget som bekräftar okay, regeln. Okej, jag förstår. Skill challenges är nästa grej vi ska, be, ska prata om. Om vi ska hoppa direkt ifrån, här kände unicorns. Jag prata om. <laughs> Jag tycker att du, Håkan, kan ta sig igenom det här. En skill challenge. vad är det egentligen? Ja, det här blir också eventuellt en... Jag tänkte säga det också. Att de här, nu när vi har så här punkter blir det lite miniatyr. Dungeon Masters Confession, som var, ett, som var ett segment vi hade för länge sedan i, i podcasten. I, I begynnelsen. Ja, i begynnelsens tid. Mm -hmm. Skill challenges är, är nya för fourth edition av Dungeons and Dragons. och Det är helt enkelt ett försök... Eh, inte helt lyckat tycker jag, men det är liksom en ansats. Att eh, sätta lite struktur på, på det man gör, alltså på själva rollspelandet i Dungeons Dragons. Så till exempel istället för att man bara vandrar runt i en skog och liksom, ibland slår kanske en eh, tärning för att se om man lyckas spåra eller så, så är det meningen att man ska ha liksom, ett system för det. Ett antal liksom, eh, det blir som en fight lite mer, att man ska slå och om man lyckas, då får man en success. Om man misslyckas så får man en fail och när man får till många successes innan man får alltså för många fails så har man lyckats med det. Var varje gång som jag läser om det så blir jag så taggad för det, det låter så jäkla bra men jag är inte så bra på att implementera dem så det blir bara långtråkigt vilket, vilket är lite jobbigt men jag tror att jag vet jag, alltså, jag närmar mig ju, ni är ju både min rollbilsgrupp och min försökskanin ja. försöksbehiru så eh, jag inte, ni var, hur var skillchallens som ni hade, ni hade ju två stycken i, i veckan, hur, hur var det? Jag har ju redan skvallrat om att jag jag tycker det är väldigt kul med skillchallenges. Vad tycker ni? Jag tycker det är rätt kul. Jag menar jag, jag, gillar att slå. jag gillar att slå tärningar och det är roligt att göra det i ett annat syfte än att slåss. Sen blev det ju intressant den här veckan eftersom vi inte riktigt visste en av utmaningarna om vi hade lyckats eller inte. Vi, gjorde ju en, vi skulle ju få fram en karta och det visade sig ju sen att... Vi hade misslyckats eftersom kartan var fel. Men det visste vi inte om förr. Ja, vi hade hamnat åt helvete. Men ja, jag gillade det. Det, var, det. det känns kul att kunna så här, bidra med någonting. Det är ju inte alla som har historia eller Arcana eller Arkana. Och då blir det lite skillnad också på de olika ja, klasserna Eller vad man ska säga. Ja men precis. Men det, det känns allmä rent allmänt som du säger. att uh, Man vet att uh, en rollspel som gång det brukar ofta vara att man går, runt, man går runt lite, man pratar, man gör lite grejer, och sen slåss man. Mm. Det här känns mm. som att Skill Challenge ser kul på det sättet att det lägger till ett tillmoment som gör så att hela omgången blir mer dynamisk för att man går runt och pratar, man gör grejer. Man har en Skill Challenge, och sen kommer man in i strider. Och lite beroende på hur bra man gjorde i Skill så kommer man kanske in i mer trubbel eller mindre trubbel eller annat trubbel beroende på så jag gillar det jag gillar den typen av så att säga att det blir mer dynamiskt mm, med hjälp av det. Det var ju det, det enda som jag verkligen gillade med mina egna skill challenge, Det var att den första där ni då, då skulle göra en karta till området som ni skulle. Jag tänkte, om ni lyckades skulle ni få en karta till stället. Liksom. Då, då skulle ni få en ganska bra ingång. Ni skulle kunna börja, börja smyga liksom, och köra team effort, action, ninja, task force. <laughs> Men istället misslyckades ni så ni hamnade liksom i typ, the feeding grounds. Där, där en hungrig behir väntar på er. Vilket gör liksom att det, det blir en hel encounter som ni annars hade liksom kunnat antingen... Skippa helt, planera bättre inför, inte bara liksom bli, bli inkastade rakt i utan att ha något val. Så gillade jag faktumet att jag hade gjort så att den första var liksom knowledge-baserad. Så att de med sådana skills fick briljera. Sen var det en för, nästa challenge var liksom att, att läsa kartan och springa igenom skogen. Och då var det nature-checks. Vi har ju två stycken rangers i alla fall. rangers är de som gillar att springa runt i skogen. Så då fick ju de också rulla sina tärningar. Ja, mm. ja, jag, jag tyckte det var jättekul i alla fall. Jag skulle gärna se precis... Eh... Precis som vi har pratat om att house alltid har samma formel. Mm. Bara för att den funkar så skulle jag kunna se att varje rollspel som gång. Vi spelar ju cirka typ så här sju timmar eller vad är det? Mellan sju och nio timmar per gång kanske. Så det är ganska ah. långa omgångar. Men att varje sån omgång bestod liksom av en del där det var med prat. Att man gick runt och gjorde lite saker. En del som var skill challenges och en del som var liksom strider och sådär. Inte exakt så men att varje del innehåller liksom alla de delarna tycker jag är en väldigt bra så att säga, avvägning. Det är ju... Om man ska, man ska ju, hålla sig till formland så att säga. Jag är ju helt klart för det. Och nu har jag typ så här, efter ett och ett halvt år börjat bli liksom, kanske mer bekväm i att kanske faktiskt ha liksom, karaktärer och så, som, jag kan, som jag kan spela. Så då kommer det nog bli mer sånt naturligt tror jag. Är det något mer som vi vill säga om skillchallenges? Än en gång, vi är väldigt positiva hela tiden. Mm. Mm. Ingenting negativt om skill challenges? Ja, jag, Jag... jag... Tycker att det blir väldigt mycket bara rulla tärningar och sen checka av på en lista. Jag vet inte, men, men eftersom att ni verkar tycka att det är kul så är det ju uppenbarligen skoj. Så. Jag då tror för, jag. Dig, för dig blir det så för att du vet ju utfallet och du vet riskerna och möjligheterna och sådär. Men för oss blir det väldigt spännande. Vi har ju ingen aning liksom. Mm. Ja men då, det där glädjer mig för jag tror liksom att det var ni som kände att det var en, här en exercis i att rulla tärningar bara för att. Men, nej, nej absolut, absolut inte. Men då så. Där ser du, klapp, klapp, klapp på ryggen, hakan. Ah, oh, det behöver jag inte ryggen. <laughs> Vår tredje lilla punkt här på rollspelet. Det var, jag gjorde ju som sagt en bard med stor kropp. Han är riktigt tjockis. men också en stor mun, för att han han slåss ju inte någonting. Så då har jag kunnat, det lämnat väldigt mycket rum för mig att låta honom bli bra på att köta helt enkelt. <laughs> Han har väldigt hög diplomacy, väldigt hög bluff och väldigt hög intimidate och väldigt hög streetwise. Alla de här i olika sätt att lura sig ur situationer, övertala folk till saker och så vidare. Jag tycker, säger... att, äm, jag, jag tycker att det är roligt att han... Har så många sådana skills att han är väldigt mycket av en lugnare men samtidigt är en god karaktär. <laughs> ja han är jättegod. Mm. Han har ja. ju också som sagt en, han, jag har byggt upp en historia om honom att han är, han är så att säga en eh, adelsman. Men han har blivit mobbad hela sin barndom liksom. Mm. Och därför har han massa så här specialgrejer som gör så att han. Han kan ljuga bättre typ för att han fick ljuga så mycket när han var liten för att han blev mobbad. Det är typ mm. så att social outcast heter det. <laughs> typ så är någon specialinställning. Alltså, det, det finns väldigt mycket roliga grejer men som sagt han är god men han pratar mycket, ljuger mycket och det har väl just att göra med bakgrunden som social outcast. Mm. Ja det ska men, väl också så att eh, jag vet inte hur mycket av det som jag la in i din karaktär. Och om det var det så ber jag ursäkt. Men, men hans stora mun har inte en ens också att få honom, inte bara ut ur knipa, Utan kanske ut ur knipa han själv har skapat med sin stora mun. Ja, jo men det, det är precis som du säger. Eh, och där, där satte du ju mig rakt in i någonting. Men det, jag tycker det funkade bra. Det var ungefär som jag hade tänkt mig, om jag ska vara ärlig. Ja, bra, bra. För att jag, var, jag, jag, jag hade inte riktigt pratat om det. Jag hade velat göra det innan också, men det var... Ja. Jag tänkte att det var ett bra sätt att få in dig liksom i parten. För då är du skyldig Team Efforts uppdragsgivare. En gentjänst mer eller mindre. Liksom, och då, då är det naturligt för dig att jobba med i Team effort, för att För då kanske du kan betala av din skuld. Mm. Ja, men det, det, jag tyckte det var jättebra eh, gjort. Som sagt att du satte mig direkt i knipa. På grund av mm. min stora mun. Men det, det som är intressant tror jag. Jag vet inte vad brukar man ha. Det här är olika abilities som man har. De här diplomas och sådär. Vad skulle ni säga. Vad brukar man ha om man har högt i dem. Om man är tränad på den leveln som ni är, skulle jag säga att man har typ kanske runt 18 högst. Jag, vet, jag är inte riktigt säker. Nej, det är runt alltså 15 brukar ja. jag lägga på nu ungefär. 8. Jag tror 14-15 brukar ah. man ha, om man har det bara normalt. Och eh, han, gubben som jag har nu, förutom att han kan slå en massa tärningar och sånt där, ifall han misslyckas och sånt, så har han, eh, snittar han mellan 18 och 22 eh, mm. i alla de här, som där man kan prata grejer. Mm. Så det blir ju väldigt högt och, och vi använder också det en del. Vad, vad tycker ni? Tycker ni det blir kul just det här som ni kan se framför er i striderna? Att han kommer börja slänga sig emellan och vilja prata sig ur det istället? Och sånt det där. gillar jag. Ja alltså vi pratade ju om det i söndag så att det var ju lite så jag och Sandra körde i början. När vi började spela D&D um, och vi var ju långt ifrån. Optim optimerade för det. Så det var inte som att vi hade högt i det utan vi, vi ville ju prata med folk. Vi tänkte, vi gav alla liksom en andra chans och vill bli vänner med alla vakter och sådär. Så alla monster också. Alla monster mm. också. Det är, vi tyckte att det är alltid värt att försöka prata med folk. Det vi, hade är... ju, vi hade ju viss framgång också med det. Mm. Fast det fungerade aldrig hela vägen ut. Utan det Nej. var mer att vi lyckades övertala en vakt till att ställa ja, sig på vår sida lite grann. Vi övertalade en vakt, sen blev min karaktär sur på den andra som då vägrade och dödade honom. Det var och lite, lite dåligt humör där, men så att jag står, står absolut bakom det här. Min karaktär nu har väl ja, sex i diplomacyel och sådär, så, där, så att hon kan inte direkt hjälpa till mycket, men... Men, Men hon försökte det ändå, det var, ju, det var ju en svettig sekund där när, när liksom Nicks uh, smooth och fast talking uh, Sir Edward och uh, den lite mer reserverade moragus står och ska liksom ljuga en ork uh, prästinna eller du rakt upp i ansiktet. Mm, jag lyckades ju rulla 15 där tror jag så att jag fick 21. Så att ja, så det, det gäller bara att hoppas att hon aldrig frågar henne någonting mer igen så blir det precis, nog bra. Om man tänker att man när man i D&D ljuger för någon så får den andra rulla en tärningslag för att se om de fattar att man ljuger eller inte. Och det var liksom, skillnaden var en. Du var en högre än hennes. Idag, så. <här> så det var nära men nära Det var ganska nära. Mm. Nej nej. Det känns som att man skulle kunna rekommendera att prova att köra lite så här. Det blir ju, för jag tycker jag att det är kul att bygga just den här historien runt karaktärerna just när man, när man tänker varför är min karaktär så här bra på att slåss eller varför är den så här bra på att prata. Det är väldigt kul att bygga historien runt det mm. och det är ju väldigt bra på att använda också Håkan Sen mm, ja. i omgångarna. Jag försöker i alla fall. Jag jag ju jag, jag också alltid, alltid karaktärer som, som på något sätt har hög karisma, vilket är liksom skillen mer eller mindre, för det avgör hur hur skärmig man är, hur, hur liksom till mötesgående man kan vara, hur mycket man kan få folk att se på sitt eget sätt. Och jag är alltid karaktärer. Jag, jag vet att någon gång när, när jag började spela så var det så här, ska jag göra en fighter? Ska jag göra en fighter? Sen bara, nej, de har ingen karisma, jag kan inte göra en fighter. Så jag gjorde en nej. paladin istället liksom som är en kille med svärd som också kan prata. Ja. <laughs> På den vägen ja. går jag, jag gör aldrig en wizard, jag är alltid en sorcerer som är en wizard fast liksom karismabaserad. Ja, nej, precis. Jag, jag, jag, är också, jag är också åt det hållet. Jag gillar de karaktärerna som har hög karisma. Och det var ett tag som jag spelade med någonting åt det hållet. Så det, det känns väldigt kul. På alla sätt och vis. Någonting annat som känns kul är att göra topp fem lista. Ja. <laughs> För att vi ska läsa upp vår topp fem lista efter pausen. Mm -hmm. Det blir spännande. Och Ja, det blir spännande. Vi får se vad den handlar om. Vi sätter oss helt enkelt nu och tar en paus och skriver den där lilla listan. <laughs> och där var vi tillbaka ifrån pausen och vi sitter här med en fantastisk Fantastisk lista. en, pur, ni. en lista. en purfärsk lista gjord och liksom odlad med kärlek ja jo, men verkligen det får man säga vi också och, lärt, desperation kärlek och inte kärlek och desperation samma sak ja, är jag tänker säga att desperation är ju bara en, en finare form av kärlek <laughs> en finare mm. form. men den är mer allmängiltig den den tar alla liksom <laughs> det är sant i alla fall Temat är topp 5 gnälliga jävlar. Eh, och eh, nummer fem som vi har pratat om. Vi känner honom. Vi vet alla vem han är. Det är Batman. Ja, och vad ska man säga? Vi har redan gått igenom det. Han är rikaste mannen på jorden. Alltså i canon. Han är rikaste mannen på jorden. Han är rikare än Lex Luthor. Och Lex Luthor är typ rikare än gud. Eh, han... Jag vet inte, hans föräldrar blir ju skjutna framför hans ögon när han är åtta år gammal. Och hans barndom dör då. Alltså hur många människor känner man inte som haft tragedi i sitt liv. Men som ändå liksom lever, som ändå inte klär ut sig till <gör> en Inte så många. Alltså, nej men, åt, men åt, åt, åt, åtminstone fyra. Alltså, det, det finns ju folk som inte gör ja. Och ändå hela ja. hans liv är definierat av den stunden. Och därför måste han liksom kämpa mot allt. Han kämpar ju för en god sak. Han vill ju... Liksom kämpa mot korru korruptionen i hans älskade Gotham City. Men ändå, han är väldigt gnällig. Jag frågar men nästan om vi inte ska lägga in en slash Dexter på Batman här. Ja, Dexter har ju nästan ännu värre. Om man får spoila säsong ett av Dexter. Ja, det man gör tycker, det. Jag, gott, det, det tycker ja. jag gott man får ja. göra. Det. Hans mamma blev, när Dexter var typ kanske 4-5 högst. Så blev hans mamma dödad framför honom. Vissling ganska brutalt och han låg i sin, mamma, i sin mammas blod i några dagar innan, innan han blev hittad. Och det har liksom gjort honom till ett, till, ett, till ett monster för alltid. Han kan Aha. aldrig känna någonting. I, I och för sig så är det lite lögn också eftersom att Dexter faktiskt känner väldigt mycket utan att han erkänner det. Men ja. han är ju en psykopat nu. Ja precis och det, och det känns som att det är lite där som han som Batman ändå blir gnälligare För Dexter han är ju psykopat, han är ju sjuk i huvudet liksom. eh, det, det är ju inte Batman på jo, sätt eh, förlåt för att, för att jag fanboyar ut på dig nu men, men, men det är, det är ofta, ofta ganska allmänt accepterat att om, om man inte hade gjort det här batman så hade, alltså Han är lika galen som alla han slåss mot Bara det att han, han är galen på rätt sätt så att säga Han är galen mot, mot brott men han är, ändå, han är ändå sinnessjuk. Han kanaliserar det på ett annat sätt. Precis. Okej, okay, ja, det visste jag inte om att han skulle vara så sinnessjuk. Mm. Han klär ut sig. Ja, det, det, det, det, jag, jag tänker rätt. Det är mycket möjligt att det är sant. Dexter dödar ju inte heller dem han, han gillar faktiskt. Nej, precis. Um, och, det och, är väldigt. Och om man tar Batman och och som är finare så är de... Det de, det de delar är att de är helt koko i huvudet för att använda treåringsterm. Men alltså, sen så är Jåken ljus och Batman är mörk och joken skrattar och Batman gör det inte och, och så vidare. Ännu ond ännu god. Om vi går vidare på listan så har vi nummer fyra och det är Angel ifrån Buffy. Angelus eller Liam som han hette när han levde. Vem vill ta spåret på denna då? Ingen. <laughs> det är ingen alltså, vill. Jag har aldrig kollat på den här skitserien. Det är jag inte det. det. det är inte. <laughs> jag har aldrig sett serien Angel. Utan jag, jag föreslog det här till listan. För att jag kommer ihåg honom som ganska gnällig och ältande och brooding ifrån mm. Buffy-serien just. Angel är äh, ju, Angel är ju... Han var den, den hemskaste vampyren någonsin tills han fick en själ. Som ett, som ett, för att sona så, för sina brott fick han en själ. Så han, så han skulle känna liksom ånger för allt han hade gjort för alltid. Och nu gnäller han för att han känner den här ången. Alltså, han har ången. Alltså, det, han, det, han, det, han, det han snarare gnäller för att han han är väldigt brooding. Alltså det, är inte, mm. det är inte så att han, att han går runt mycket och liksom gnäller för att, han, för att han är dålig utan det är för att han, bara liksom, han är aldrig glad. Bara, bara för att han alltid tänker på vad han har gjort. Liksom. Han kan aldrig komma över det. Vilket är kanske förståeligt för att han har hundra år av våldtäkt och mord bakom sig liksom, som, han, mm. som han nu liksom känner med, med, med varje offer. Han har ju, han har ju bra minne också. Liksom. Mm. mm. Men det, det blir ju en grej i, i, liksom, i, i serien Angel för att alla, alla hela tiden påpekar att han, han klär sig bara i svart. Han har en cabriolet trots att han är vampyr. Liksom, så han kan ju inte, inte åka runt i solljuset men han har liksom det, det är hat <laughs> han, han brukar stå och stirra ut genom fönster och det, alla påpekar alltid det. Så att, han är ju gnällig men han får ju, han får ju skit för det väldigt ofta. Men han är väldigt gnällig. Om vi går vidare så har vi nummer tre. Någonting som nog alla kan relatera till. Där har vi Harry Potter. Mm. Och det är som vi vet, det här eskalerar ju under böckernas gång. Ja, den hade ju sin, sin peak i femte boken när han började kapslocka i ansiktet med all sin ilska. Och även om det nu berodde på att han hade Voldemort i huvudet och allt sånt här så vill jag ju strypa ungen efter den boken. Eh, jag, tror, jag, jag tror inte riktigt... Jag tyckte om honom förrän, sh, mot slutet av sjunde boken men det var, det var bara för att då hade alla dött och det var så, det var så emotionellt. Men eh, nej, han... Ja, nej. Det är synd om mig, det är synd om mig samtidigt som hans vänner runt och försöker hjälpa honom och bara så, men vad kan vi göra för dig? Och då skriker han på dem och då är det så nej, nej, nej. Jag det är typ det värsta som finns <laughs> Det här kan man efterkonstruera, men jag får att han säger How could this happen to me? Ja, men det, det, känns det, att han, det känns som att han säger det undermedvetet om inte annat hela tiden i varandra. Mm. Jag tror det var och det, det alltså lyssnade i, på. Liksom. I 50-boken, hur gammal är han då? Han är väl 11 när han kommit till Hogwarts. Han är 16, så det är verkligen. Ja. Han har kommit in i pu puberteten stenhårt nu och det märks. Ah. Ja. Harry Potter, en gnällspik. Mm så kan någon av er gissa vilken det är som är nummer två på listan. Nej. Det borde ni ju egentligen kunna. Jag att, skulle att, kunna att de gissa det. det jag ser det framför mig. Ja, jag kan läsa alltså, det. Alltså, ja. Kör, ja, kör jag, på Anna. Jag, ja. Vill, nummer Men jag två. kan inte gissa. <laughs> nummer två. Jocke Berg. Sångare i Kent. Ja. Som ni nog alla känner till. Han, han är ju inte så munter av sig. Han... Ja, nej, ja han, Om man ska tro hans låtar så är hans liv väldigt, väldigt deprimerat. Av det har alltid varit. Om verkligheten ja. så är han inte glad, där, om man säger så. Nej, nej. man undrar lite grann vad det är som har hänt honom tidigare. Han är ju likt Batman. Då har han ju jätte jättemycket pengar, i alla fall nu för tiden. Under planet blev. En planet där det är okej okay att, att, att visa kärlek genom att ståka och gnälla. Ja, Det är ju alltid den här frågan man har om det är samma tjej han alltid skriver om. För i så fall är det ju väldigt synd om henne eftersom han ja. i så fall förföljer henne 24 timmar om dygnet. Men, men ja det, jag undrar, hon kanske tittar på honom en gång och sen så har det eskalerat därifrån. Jag, jag vet inte riktigt vad som kan ha hänt. Finns, det, finns det redan en förening som heter någon borde krama Jockeberg. För om det inte finns det så borde någon krama Jockeberg Och göra en förening <laughs> Det borde ju finnas på kolla... Facebook-sidan åtminstone mm. Jag kan se om det finns Gejockebergenkram.nu ah, Ja men det, det... Jag, jag tror han behöver det äh, fast... Med det sagt Med det sagt går vi ju in i, i Mars-tider mars också känt Världen över som Håkans födelsedag mm. Och eh, då lyssnar jag Väldigt mycket på Kent för att det är det jag gör Så, så jag har alltså det är, ju, det är ju ingenting som jag säger för att jag hatar Jocke Berg eller så. Men det är bara han är jävligt gnällig. Alltså vi, vi, vi lyssnar ju alla på Kent och vi tycker ju det är väldigt kul att köra Singstar Kent och sådär. Så, där, så det, vi säger det ju med någon sorts kärlek allihopa. Någon sorts kärlek som, en slags kärlek som kollar på Jocke Berg från buskarna när han duschar. Ja, Sån jag, jag kan säga att det finns en Facebookgrupp som heter Vi som tror att Jocke Berg hade en för jävlig uppväxt. 82 likes Men den verkar för allvarlig för att vara det jag vill ha Ja men precis, den träffar inte riktigt rätt Nej, den tar inte upp det här med stalkingen och tjejen Jag jag tycker överhuvudtaget att den här är problemorienterad Vi vill ju ha någon lösningsorienterad grupp Ja, precis Men frågan är, skulle världen klara av ett glatt album från Kent? Hur skulle det? Åh gud, nej så frågan är om vi verkligen vill lösa det här problemet. För vad gör Jocke Berg glad? Att antagligen mörda. Det är väl att eskalera liksom hans, hans stalker. Mm. Liksom det är skulle vara så jävla obehagligt att lyssna på. Ja, ja, ja. <laughs> Men jag tror att om detta inte redan har hänt. Han har gjort en låt till bilar för fan. Nej vänta vänta. Just, det här, just, vi det. har haft den här diskussionen. Mm. Stämmer mm. det? Jag att det, var... det stämmer. Kent.nu länkar det till den så att det måste ju vara rätt okay. accepterat och sådär. Så så i Bilar 2, det känns perfekt heter låten. Så jag, tror det är <laughs> som har jag tror det är någonting som har förändrats för Jockeberg. <laughs> Borde vi inte ah, ha det plats ett innan, innan liksom vi kommer någonting på spåren om vi måste bli undanröjda? Ah, <laughs> ja, jag jag. Helt, helt klart. Men vi, vi återkommer nog till Jokeberg. Ah, <laughs> säger, det kommer vara svårt att undvika det. Någon säger mig att vi återkommer till Jokeberg. <laughs> gör man inte alltid det, tänker jag. <laughs> <laughs> någon gång gör man ju slut med någon. Precis. precis. Uh, nummer ett på listan är lite mer generell och den är... att alla. Nummer ett då helt enkelt av gnälliga jävlar. Det är alla som brinner för något och som får en förändring. A.K.A. fanboys. Fanboys. Eh, vi, vi pratade om World of Warcraft-människor. Eh, mm. det, det var någon som hade sagt eh, nu om nya D&D 5 att, eh, vad, var du hade, vad var det du sa Anna? Eh, ja, personen i fråga var rädd att D&D, eh, fem, femte edition av D&D skulle förstöra hela, hela grejen nu. D&D skulle, skulle typ dö, jag vet inte riktigt. Ja. Och det har ju faktiskt sagt som det har, det har sagt som alla versioner inför varje släpp liksom. Precis. Hur är det med Vov-scenen då? Hur ser det ut där Anna? Åh, oh, jag vet inte. Det, det, är, ju, det är ju svårt. Det är ju, folk gillar förändring, folk gillar inte förändring. Det beror ju lite på vad som förändras. Men det är ju i alla fall helt klart så att allt var bättre förr. Um, förr i tiden när man inte hade något att göra i spelet och fick lövla genom och döda grisar konstant. Det, är, det var fantastiskt kul jämfört med allt nu. Tycker folk, eller? Ja, precis. Och det är gärna folk som inte spelade på den tiden, men som har hört om hur fantastiskt bra det var på den tiden. Nick? Lite andra exempel, ja. ja. Jag antar att du kanske tänker på samma sak, Håkan. Ja, tänker du på Max Payne? Jag tänker på Max Payne, och mm. jag tänker också på Devil May Cry. Ja, det, du kan inte ta Devil May Cry, för det kan jag ingenting om. Gör så. Börja du med Max Payne? Okej, Max Payne är, eh, ett vid det här laget skulle jag säga, ett klassiskt PC-spel. Eh, när kan det komma 2000 Det något sånt. Mm. Eh, det, är en, eh, ett, det var då i alla fall ett, ett finskt spel. Det var en alltså så här, hårdkokt eh, noir-däckare i New York, utspelar sig i New York. Man, man följer en en ganska så här washed up eh, polis som har fått hela sin familj mördad, är, jobbar undercover för att han hatar alltihopa. Det berättas med väldigt så här mörka, eller väldigt så här, han kan inte säga någonting utan att använda en metafor. Eh, och så är det serie, serietidningsrutor mellan varje så här bana så att man får liksom en story berättad i serietidningsrutor, vilket är väldigt coolt. Och så kommer den två, samma, samma sak där. Och nu kommer trean. Nu är, Mac, nu är Max Payne inte i New York längre, han är i Sydamerika. Han har rakat sitt hår, skaffat skägg. Jag inbillar med att han har lite ölmage också, men det är kanske bara var jag inbillar mig. Jag tycker också, också det ser och, ut så. Och nu är alla så här bara, nope, nej, det här är inte Max Payne, det här kommer inte funka. Ni vet inte vad ni vill få med, det är inte noir längre. Fast folk tror att noir bara kan vara liksom, i New York på natten. Medan mm. noir... Ja, precis. Noir är väl mer en, en hel genre av liksom, sätt att berätta saker. Inte bara en setting, utan liksom också... Ja, jag vet inte. Folk är väldigt väldigt, väldigt upprörda över det här. Jag, jag var också kan jag säga när jag såg första bilderna på Max Payne, när man liksom ser honom springa typ, det ser ut som en djungel och så springer med två vapen och ser inte ut som Max Payne. Då var det lite så här, vart är hans läder Och vad är det som händer? Men <laughs> jag lugnar lugnade ner mig ganska, ganska fort. Det är ju det är, det är, det är den här magkänslan man har Mot förändring som jag förstår, men som inte som inte fanboys ändå förstår utan som de bara gnäller. Det är Max Payne. Och samma sak gäller ju, det här skäljer jag lite från Gamecore. Nu där de skrev en artikel just om Dante för, jag tror den släpptes släppts idag eller igår. Mm. Just om för den, de, de, de har bara släppts tror jag en kort film. Liksom en kort trailer av nya Devil May Cry som är ett hack and slash spel till Playstation. Främst har det väl släppts, det har nog kommit något mm. Xbox också. Jag är inte en fan av serien kan man säga. Men det, det som var i trailern var i princip bara han är känd för att ha sitt halvlånga vita hår. Och vad så är boyish snygg med det. <laughs> Om ni förstår vad jag menar. Mm. Ja. Och nu i den nya trailern så har han kort svart hår. Och, på riktigt. Nej, ja. de har... Ända serien, det kommer inte, vänta, nej. Exakt så, exakt så. Och det, och det är just det vi pratar om, hur upprörda folk har blivit att de bara genom att se det har sagt att de aldrig kommer att spela spelet. Det var och ju som ju... också, bara för att ta ett till tv exempel, när, när du vet, Nick, du vet, du vet vilket Zelda jag tänker på, det Cell Shade eller Wind Waker liksom, som har tecknat. Ja, jag minns det väl. Det var, det var folk as Ja, herregud vad upprörda folk var. Mm. Ja, men det är just det, så det, det är den nummer ett gnälliga jävla det är fanboys helt enkelt. De, och de kommer alltid vara det, de är värre än Batman och det säger ju en del. Och nu, det, grejen är ju att vi är värre, för vi har ju alla någonting. Vi, vi har ju alla det. våra fanboyområden så klart. Mm. Mm. Exakt, exakt. <laughs> mm. finns, det något, eh, finns det något Sandra vi bidra med, finns det någonting som du, som du vet som, som, som har varit så här, no, någonting, vad som helst? Nej. När de ändrar de den där grejen i NioPets. Har de ändrat någonting? Alltså, det, finns, det finns jättemånga såna exempel så att där tänker jag inte ens börja <laughs> det <tycker> gå in <laughs> det är lika bra att vi vi vi, det, vi har pratat ganska länge nu. Vi har pratat ganska länge nu och jag tror det är, ja. det är dags att vi ja, helt enkelt ger oss själva en någon typ av applåd för det det känns som att det har varit ett bra avsnitt idag. Vi har vi har ju själva förberett, berättat oss dåligt, tack <laughs> vi hade gjort en topp femlista, men förutom det så var vi faktiskt väldigt förberedda och har ja, diskuterat lite, ja, helt enkelt förbättringsområden för podcasten och vi kommer fortsätta att göra det nu i framtiden tror jag, försöka förbättra lite helt enkelt och ja, för er som lyssnar, kom jättegärna med förslag, vad kan vi göra bättre, hur kan vi bli bättre? Jag tycker att vi ska uppmuntra till gnällande i kommentarerna, alla som Inne, önskar att vi... Gnällande innebär orsam. success. Ja, ja precis, mm -hmm. så jag har vi säga, äntligen fanboys. Lite, lite mer hate på liksom. Mm. Ni som lyssnar i februari 2012, det vill säga antagligen de, de flesta, men man vet aldrig, om vi blir stora så kommer folk gå, gå, i, gå igenom sitt arkiv. Men ni som lyssnar i februari 2012 kan ju veta att om, om ett par månader, två tror jag, så kommer vi finnas på iTunes på riktigt. Mm -hmm. Det ser vi fram emot. Ja det kommer bli jättekul, men det, det är lite tekniska hinder innan vi tar oss dit. Exactly. Men det har vi ingenting emot För vi är så kul när vi spelar in den här podcasten Så vi bryr oss helt hellre talar inte om du lyssnar eller inte Men det är kul att du gör det <laughs> du <som> lyssnar <laughs> Så vi måste lägga av nu Så vi kan börja om igen nästa vecka Ja men precis, mm. så med, med de orden Så avrundar vi Och så ses vi nästa vecka helt enkelt Hej då! Tack så mycket för att ni har lyssnat på det podcast. Gå gärna in på vår hemsida